În primul rând vreau să vă spun că dumneavoastră ați dat un exemplu de bine practici al dumneavoastră, din familia dumneavoastră că ați avut și noastră probleme dar dacă a fost voință ați reușit în viață Dumneavoastră a spus o întrebare ce putem face pentru copiii romi să meargă la școală Sunt foarte multe cauze. În primul rând vreau să vă spun că problematica Romilor nu este numai a României sau a Duboltenii sau a Craiovei ci e problema Europei. În primul rând, din punct de vedere al meu, este cauza sărăcii. Pentru că în momentul când o familie are tot ce îi trebuie, poate să-și realizeze și obiectivele propuse. Și cred că niciun părinte din de rom sau român, sau indiferent de unde provine sau ce, este nu vrea răul copilului. Pentru că cea mai mare bogăție pentru o familie sunt copiii. Vreau să vă spun și nu știu dacă ați observat unde astăzi spus dumneavoastră în Comunitățile de Rom una dintre cauze, infrastructura unde trăiesc comunitățile de, Rom, de infrastructura, de comunitățile de Rom pentru că se observă unde sunt Comunitățile de Rom există infrastructură există facilități unde încep Comunitățile de Rom să a terminat lumea Adică infrastructură, apă, canalizare și alte condiții care trebuie să, să le avem ca orice familie, orice persoană. Copiii noștri merg la școală și datorită când și sunt vremea nefavorabilă, deja ei nu poate să intre în clasă cum intră colegul lor majoritar. Și în al doilea rând, vreau să vă spun și exact ce m-am referit la început, este locul de muncă. Există discriminare, a fost și din punctul meu de vedere va exista și în continuare. Acum trebuie să ne implicăm și noi, într-adevăr, romii, să dispară unele barieri care există între majoritate și noi romii care este minoritate în țară. E un lucru adevărat că au fost programe pentru preaderare, programele fare, care erau destinate pentru romi. Dar aceste fonduri n-au ajuns acolo unde trebuie. Într-adevăr, acum există fonduri structurale și programe europene care poate să beneficieze inclusiv romii de aceste programe. Iar un punct de vedere al meu care mă bucură că am înțeles că există deja în lucru o strategie europeană pentru romi. Nu am cunoștințe prea multe despre această strategie, dar vă promit că o să studiez să văd. Pentru că a existat și o strategie la nivelul național al României. Dar iar din punctul meu de vedere a fost numai scris și nu s-au gândit dacă se poate și realiza. Am o rugăminte dacă se poate pentru că noi avem un reprezentant în Parlamentul Europ României, un deputat care le reprezintă minoritatea Roma, Domnul deputat Nicolae Păun, dacă se poate să aveți o întâlnire și o discuție și cu dânsul, pentru că dacă ați, av a fost, deci ați avut discuție cu premierul, cu președintele țării, dânsul este reprezentantul nostru în Parlamentul României și poate există modalitatea să ajungă și mesajul nostru către dumneavoastră în Consiliul Europei, dacă noi n-am avut posibilitatea să avem reprezentanți în Consiliul Europei din partea minorităților cu Roma. Eu atât am, -am avut de spus, vă mulțumesc și vă spun până în limba romanii, te avem bactale, te de dumneavoastră, și să-și traduc, v-am spus. <laughs> spus, în românește traduc acum, v-am spus în romanesc. Hai că traduc eu. Da, da vă traduc da. da. Imediat. Mulțumesc frumos. o, primar. o, primar. o primar.